Розділ 38. Кроз'є. 69 градусів 37 мінут 42 секунди північної широти, 98 градусів 41 мінута західної довготи. 25 квітня 1848 року. Його люди попадали в наметах і поснули без задніх ніг, ледь дісталися табору терору але Крозіє так і не зміг заснути всю ніч на 25 квітня. Спочатку він пішов до спеціального медичного намету, який був зведений, щоб доктор Гуцер міг зробити посмертний роздин і підготувати тіло до поховання. Труп лейтенанта Ірвінга, білий та закляклий після далекої мандрівки назад до табору на реквізованих у дикунів санях, геть не був схожий на людський. Окрім зяючої рани на горлянці, такої глибокої, що в ній виднілися білі кістки його хребта, а голова відкидалася назад, як на дверній завісі, у молодого чоловіка були відрізані геніталії, а сам він був випотрошений. Гуцар ще не спав і працював над тілом, коли Крозія зайшов у намет. Лікар досліджував кілька внутрішніх органів, видалених з трупа, протикаючи їх якимось гострим інструментом. Він підвів очі й подивився на Кроз'є якимось дивним, замисленим і майже винуватим поглядом. Досить довго ніхто з них не промовив і слова, поки капітан стояв над тілом. Нарешті Кроз'є обережно відкинув пасмо білявого волосся, яке впало на чоло Джона Ірвінга і майже торкалося туманних, усе ще вирячених блакитних очей. «Підготуйте тіло до пограбіння завтра о півдні», – сказав Крозіє. «Так точно, сер». Крозіє пішов до намету, де на нього вже чекав Фіцджеймс. Джеймс. Кількома тижнями раніше, коли стюард Крозіє, 30-річний Томас Джобсон, наглядав за навантажуванням та перевезенням капітанського намету до табору терору, Крозіє оскаженів, довідавшись, що Джобсон не тільки розпорядився пошити для нього намету двічі більшого розміру, Капітан сподівався на звичайний брунатний голландський намет. Але й наполіг, щоб матроси перевезли на острів величезну койку, кілька міцних дубових червонодеревних крісел з кают компанії, а також прикрашений різьбленням стіл, який належав серу Джону. Зараз Кроз'є тішився, що має меблі. Він прилаштував важкого стола між входом до наметом і койкою, засунувши два крісла за стіл. Ліхтар, який висів на високій стійці намету, яскраво освітлював порожній простір перед столом. Але Фітс Джеймс і Кроз'є, які сиділи в кріслах, залишалися в напівтемряві. Все нагадувало приміщення військового трибуналу. Саме цього хотів Френсіс Крозьє. «Ви повинні поспати, капітане Кроз'є», – сказав Фітс Джеймс. Кроз'є подивився на молодого капітана. Він більше не виглядав молодо, а радше скидався на живий труп. Блідий аж до прозорості шкіри, зарослий бородою, що злипалася від засохлої крові, із впалими щоками і запалими очима. Сам Кроз'є вже кілька днів не дивився на себе в дзеркало і уникав робити це зараз, оминаючи люстро, що висіло в дальньому закутку намету, але покладав надію, що виглядає не так кепсько, як колишня надія королівського флоту, командор Джеймс Фіцджеймс. Джеймс. «Вам самому треба трохи відпочити, Джеймсе», – сказав Кроз'є. «Я можу сам допитати матросів». Фітс Джеймс втомлено похитав головою. «Я, звісно, розпитував їх», – сказав він безбарвним монотонним голосом. «Але не був на місці злочину і по-справжньому не допитував їх. Я знав, що ви самі захочете це зробити». Крозія кивнув. «Я хочу потрапити на те місце у досвіта». «Воно на віддалі близько двох годин швидкої ходи в напрямку на Південний Захід», – сказав Фітс Джеймс. Крозія знову кивнув. Фіц Джеймс стягнув кашкета і брудними пальцями причесав довге масне волосся. Вони використовували шлюбкові плитки, які перевезли сюди, щоб розтопити сніг і кригу, і цієї води вистачало лише для пиття і гоління, якщо котрись офіцер хотів поголитися. Але про те, щоб помитися, не могло бути й мови. Фіц Джеймс усміхнувся. Помічник Купора Гікі запитував, чи не може він поспати до того часу, коли настане його черга доповідати. Помічник Купора Гікі може хоч всаратися від безсоння, але буде терпіти разом з рештою з нас, сказав Крузія. Фітс Джеймс тихо промовив. Десь так я йому й відповів. Я поставив його на вахту. Холод допоможе йому не заснути. Або вб'є його, сказав Крузія. Його тон свідчив про те, що це було б не найгіршим розвитком подій. Гучним голосом, звертаючись до рядового Далі, який стояв на варті біля дверей, Крозєна казав «Запросіть сюди сержанта Тозера». Якимось чином дебелий морський піхотинець, що не вирізнявся тямущістю, примудрявся залишатися вгодованим, коли всі матроси голодували на зменшеній втроє пайці. Поки Крозіє проводив допит, він стояв струнко, хоча й без мушкета. «Якої ви думки про сьогоднішні події, сержанте?» «Що найкращо сер?» «Що найкращо її?» Крозіє згадав вигляд горлянки третього лейтенанта Ірвінга і його тіла, яке лежало в прозекторському наметі поряд з наметом Крозіє. «Так точно, сер. Атака, сер. Ми спрацювали точно як годинник». Як годинниковий механізм. Ми спускалися з того високого пагорба, сер, опустивши мушкети, гвинтівки й рушниці, наче не замислюючи нічого поганого, сер. А ті дикуни дивились, як ми наближаємося. Ми відкрили вогонь, не далі як за 20 ярдів, і відправили до правоців увесь їхній чортовий набрід, сер. Це все, що я можу сказати. Відправили прямо до правоців. Вони стояли з троєм, сержанти? Ну, не зовсім, капітане, на біблії не присягнуся, сер, швидше натовпом, як заведено в таких, як вони, дикунів, сер. І ви вклали їх залпом? О, так точно, сер, на такій відстані навіть дробовики влучали в ціль. Це треба було бачити, сер. Побиття немовлят. Так точно, сер, відповів червонопикий сержант Тозер і вишкірився. Вони чинили опір, сержанте. «Опір, сер. «Звісно, ні, нічого такого, сер. Проте вони були озброєні ножами, списами і гарпунами. «О, так, сер. Двійко безбожників-дикунів кинули гарпуни й один метнув списа, але вони були вже поранені і лише подряпали ногу юнзі Семмі Кріпсу, який підняв свою рушницю і відправив дикуна, що подряпав його напрямки до пекла, сер. Прямо до пекла». Проте двоє ескімосів утекли, сказав Крузія. Тозер насупився. Так точно, сер, я перепрошую за це. Там зчинилася така веремія, сер, і двоє з тих, які впали на сніг, підхопилися і драминули, поки ми відстрілювали цих скажених собак, сер. Навіщо ви повбивали їхніх собак, сержанте? обізвався Фітс Джеймс. Тозер виглядав здивованим. Та тому, що вони гавкали, гарчали і кидалися на нас, капітани. До того ж, вони більше скидалися на вовків, ніж на собак. А ви подумали, сержанти, що вони могли бути корисними для нас? запитав Фітс Джеймс. Так, сер, як Міясо. Крозія сказав, опишіть двох ескімосів, які втекли. Один зовсім маленький, капітане. Містер Фар казав, що йому здалося нібито цей жінка або дівчина. На її каптурі була кров, але, очевидно, вона не була мертвою. «Очевидно», – відказав Крузія сухо. «А яким був другий?» То знизав плечима. «Невисокий чоловік з пов'язкою на голові – це все, що мені відомо, капітане. Він упав позад саней, і ми подумали, що він мертвий. Але він підвівся і втік разом з дівчиною, поки ми стріляли по собаках, сер. Ви переслідували їх?» Переслідували їх, сер. Отак, безумовно, ми рухали поршня, тобто ми гналися за ними з усіх сил, капітане. Перезаряджали рушниці і стріляли на бігу, сер. Я думаю, що влучив у туйськи моську сучку, але вона ні на одстилочки не стишила бігу, сер. Вони бігли швидше за нас, але найближчим часом вони сюди не повернуться, сер. Ми вже про це потурбувалися. А як щодо їхніх друзів? Сухо, запитав Крузія. Перепрошую, сер, то зараз знову вишкірився. Їхнє плем'я, поселення, клан, інші мисливці і воїни, ці люди звідкилясь прийшли, вони не зимували на кризі. Очевидно, вони повернуться до свого села, якщо вже не повернулися. «Ви усвідомлюєте, що інші ескімоські мисливці, люди, які щодня полюють на дичину, можуть узяти близько до серця те, що ми вбили вісьмох їхніх родичів, сержанте?» Тозер виглядав збентеженим. Крузія сказав, «Ви вільні, сержанте. Запросіть сюди другого лейтенанта Годжсона». Годжсон виглядав настільки ж нещасним, наскільки самовдоволеним був Тозер. Молодий лейтенант був глибоко вражений смертю свого найближчого друга, і, очевидно, геть знетямився, коли наказав атакувати ескімосів після того, як випадково зустрів розвідувальну групу Ірвінга і побачив спотворене тіло ірвінга. Вільно, лейтенант Готсон, сказав крузі, сядете, ні, сер. Розкажіть нам, як трапилося, що ви приєдналися до групи лейтенанта Ірвінга. Капітан Фіц джеймс наказав вам іти на полювання на південь від табору терору. Так точно, капітане. І майже весь ранок ми так і робили, але не побачили жодного сліду звірини, поки йшли вздовж берега, сер. І не могли вийти на морську кригу, бо шлях там заступають і височенні айсберги, що скупчилися вздовж припаю. Тож близько десятої ранку ми повернулися на суходіл у глиб острова, сподіваючись натрапити там на сліди карибу або песців, або мускусних биків, або ще якихось тварин. Але не натрапили? Ні, сер. Натомість ми побачили сліди близько десятка людей, взутих у чоботи з м'якою підошвою, як в а ще на сліди їхніх саней та відбитки собачих лап. І ви пішли по цих слідах назад на північний захід, замість продовжити полювання? Так. Хто прийняв таке рішення, лейтенанте Готсоне, ви чи сержант Тозер, який був другим за старшинством після вас у вашій групі? Я сер. Я був там єдиним офіцером. Це і всі наступні рішення були моїми? Включаючи останнє рішення атакувати ескімосів? Так, сер, ми, не виказуючи себе з хвилину, спостерігали за ними з вершини пагорба, де бідолашного Джона вбили, випотрошили, і ну ви знаєте, що вони з ним зробили, капітане. Було схоже на те, що дикуни готуються йти далі на південний захід, тож ми вирішили атакувати їх. Скільки зброї у вас було, лейтенанте? Наша група мала три гвинтівки, дві рушниці і два мушкети, сер. У групі лейтенанта Єрвінга був усього один мушкет і ще пістоль, який ми дістали з Джонової, з кишені шинелі лейтенанта Єрвінга. «Ескімоси залишили зброю в його кишені?» – запитав крозі. Годжсон затнувся, немов раніше думка про це не спадала йому на розум. «Так, сер. Вони щось украли з його особистих речей?» Так, сер, містер Гіккі повідомив нам, що бачив, як ескімоси вкрали Джонів далекогляд лейтенанта Єрвінга і його шкіряну сумку, перш ніж вбили його на вершині пагорба, сер. Коли ми піднялися на той пагорб, я побачив у свою підзорну трубу, як тубільці глубаються в його сумці й передають один одному його далекогляд. Там, у долині, де припускаю, вони зупинилися після того, як убили його і скалічили. Там були сліди. «Перепрошую, сер, Сліди ескімосів, що ведуть вниз з вершини пагорба, де ви знайшли лейтенантове тіло, до місця, де тубільці роздивлялися його речі?» «Е, ну так, сер, здається, так, капітане. Тобто я хочу сказати, що пригадую тонкий ланцюжок слідів, про які я тоді подумав, що це Джонові, але які цілком могли бути і слідами ескімосів?» Мабуть, вони піднімалися і спускалися один за одним вербочкою, капітани. Містер Гіккі казав, що вони всі стали колом довкола лейтенанта на вершині пагорба, коли перерізали йому горлянку і робили інші речі, сер. Він казав, що там були не всі ескімоси. Жінки і хлопчик залишилися внизу, здається. Але там було шестеро чи семеро язичників. Мисливців, сер, Молодих чоловіків. А старий? – запитав Крузія. Зі слів інших, я зрозумів, що серед убитих аборигенів був беззубий старий. Годжсон кивнув. У нього з рота стирчав один зуб, капітане. Я не пригадую, чи казав містер Гікі, що стареган був серед мисливців, які вбили Джона. Як сталося так, що ви спочатку натрапили на групу містера Фарра, розвідувальний загін лейтенанта Ірвінга, якщо ви йшли по сліду ескімосів на північ, лейтенанте? Годжсон жваво кивнув, наче відчув полегшення від запитання, на яке він знав відповідь. Ми загубили сліди тубільців та їхніх саней приблизно за милю на південь від того місця, де напали на лейтенанта Єрвінга, сер. Вони, мабуть, рухалися трохи далі на схід, через низькі пагорби, подекуди вкриті кригою, але переважно скелясті, сер, знаєте, з мерзлою жорствою. Ми не змогли знайти їхніх слідів чи слідів полоззя або відбитків собачих лап ніде по долинках, тож продовжували рухатися на північ туди, куди здогадно прямували ескімоси. Ми спустилися з пагорба і натрапили на групу Тома Сафара, розвідувальний загін Джона, яка саме закінчувала обідати. Містер Гіккі повернувся і розповів про те, що він бачив усього хвилиною чи двома раніше. І я можу лише припустити, як ми налякали Томаса та його матросів. Вони ж би подумали, що ми ескімоси, які збираються на них напасти. «Чи не помітили ви чогось дивного у поведінці містера Гіккі?» – запитав Крозіє. «Дивного, сер. Крозіє мовчки чекав. «Ну, продовжив Годжсон». Він дуже сильно тремтів, наче в паралічі, його голос був дуже збуджений, він майже верещав, і він, знаєте, сер, він час від часу сміявся, хихотів. Але цього можна очікувати від людини, яка щойно побачила те, що побачив містер Гіккі, Чи не так, капітане? А що він побачив Джорджа? Ну, Годжсон опустив очі, щоб зберегти самовладання. Містер Гікі розповів Гротмарсовому старшині фару і повторив мені, що він вирушив на пошуки лейтенанта Ірвінга і піднявся на вершину пагорба. Саме в той момент, коли шестеро чи семеро іскім грабували речі лейтенанта, вбивали його та чинили на над тілом. Містер Гікі сказав, він усе ще дуже тремтів, серним просто тіпало, що він бачив, як вони відрізають у Джона статеві органи. Ви побачили тіло лейтенанта Єрвінга всього кількома хвилинами пізніше, чи не так, лейтенанти? Так точно, сер. Воно лежало десь за 25 хвилин ходу від того місця, де група Фарра зупинилася, щоб пообідати. Але ж вас не почали бити дрежаки, коли ви побачили тіло Єрвінга, чи не так, лейтенанти? Ви ж не держали 25 хвилин чи більше? Ні, сер сказав Годжсон, очевидно не розуміючи, чому Кроз'є про це запитує. «Однак мене вирвало, сер. А коли ви вирішили атакувати групу ескімосів і повбивати їх усіх?» Годжсон голосно глитнув. «Після того, як я у підзорну трубу побачив з вершини пагорба, як вони порпаються у сумці Джона і бавляться його далекоглядом, капітани». «Як тільки ми всі це побачили, містер Фар, сержант Тозер і я, і зрозуміли, що ескімоси розвернули свої нарти і готові рушати. І ви віддали наказ не брати полонених?» Годжсон знову опустив очі. «Ні, сер, насправді я ні про що таке взагалі не думав. Я був тоді такий розлючений!» Крозіє мовчав. «Я сказав сержантові Озеру, що ми маємо допитати одного з ескімосів про те, що сталося, капітане», – продовжував лейтенант. «Тож, гадаю, перед атакою я думав, що хтось таки залишиться живий. Я був тоді такий розлючений». «Хто віддав наказ стріляти, лейтенанти? Ви, сержант Тозер, містер Фарр чи ще хтось?» Годжсон кілька разів кліпнув дуже швидко. «Я не пам'ятаю, сер. Я не певен, що взагалі прозвучав такий наказ. Я тільки пам'ятаю, що ми підійшли до них навіть дальярдів тридцяти, може менше. І я побачив, як кілька із кімосів схопилися за свої гарпуни чи списи, чи що там вони мали, і тоді кожен з нашої шеренги почав стріляти, перезаряджати рушниці і знову стріляти». І тубільці побігли, жінки закричали, стара жінка верещала, як, як банші, про яких ви нам розповідали, капітане, про низливий, невгамовний, протяжний вереск. Навіть після того, як у неї влучили кілька куль, вона продовжувала репетувати. Сержант Тозер підійшов і став над нею з Джоновим пістолем. І все трапилося дуже швидко, капітане. Я ніколи раніше не встрявав у щось подібне. Я теж ні сказав Крозія. Фіцджеймс Джеймс промовчав. Він був героєм кількох жорстоких суходільних кампаній під час опійних воєн. Зараз він дивився додолу і, здавалося, поринув у свої думки. «Якщо ми припустилися якихось помилок, джентльмени, сказав Годжсон. «Уся відповідальність лежить на мені. Я був старшим за званням офіцером у двох групах після того, як Джо, як лейтенант Єрвінг загинув. Це моя відповідальність, джентльмени. Крозіє подивився на нього. Капітан сам відчував холодну безперестрасність свого погляду. «Ви справді були там єдиним офіцером, лейтенанте Годжсон. На добро чи на зло для вас, уся відповідальність і справді лежить на вас. Десь через 3-4 години я маю намір вирушити з озброєним загоном до місця вбивства лейтенанта Іррінга та стрілянини. Ми вийдемо при світлі ліхтарів і підемо по ваших слідах, але я хочу бути на тому місці у досвіта». З усіх учасників сьогоднішніх подій я хочу взяти із собою тільки вас і містера Фарра. Ідіть трохи поспіть, поїжте і будьте готові вирушати після шостої склянки. Так, сер, і прийшліть сюди помічника купора Гіккі.